Второто знамение – изцелението на сина на царския служител. Към края на четвърта глава се описва, че Исус отишъл от Юдея в Галилея и пак в Канна Галилейска изцелява сина на царския служител. Това е второто знамение, което Исус извършва. Между първото и второто знамение Исус изказва ред мисли, идеи и учения – Синът на царския служител е човешкият ум. След като Христос е дал подтик за развитие на човешкото самосъзнание и е внесъл нов елемент и нови сили в човешкото сърце. И след като е очистил храма с изцеляването на сина на царския служител, той дава подтик на човешкия ум да се развива. Тук забележителното е, че Исус, без да отива при болния, той оздравява. Само казва на царския чиновник. Иди си, син ти е жив. Човекът повярва в думите, които Исус му казал и се отива и намира сина си оздравял. За изцелението на човешкия ум не е необходимо физическо присъствие на Христос. Достатъчно е да повярва човек в думите му, за да оздравее синът му. Вярата е качество на човешкия ум. Ум, който няма вяра, е болен. След първото знамение се казва. И ето, наближаваше пасхата на юдеите. Исус възлезе в Ярусалим.